اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين موند ترجمهي سبق کي مون 13 وي سبق کي ويريو وانقش عذابك يومان گذار ناريناو جنانا څکلا د ماثو تن ملت کوي او د ویترو اخیری رکات کی د وای کونوت وای نو پاږي کی د الفاظ وای وانقش عذاب کا او یریگو ستاد عذابنا ان عذابك بالکفار ملحق زکا ستاد عذابنا یریگو چې بشک ستعذاب کافرانو تر سیدون کې ده دانن زمنګ سبق ده ان نه عذابهکه بلکو پارې مل بکه عذاابته کاافیرانو سر رسدون کې دی تیر سبق کې د اللاره بلزت د عذاابو نهمونې او مثالونه من د قران کریم نه ذکر کړیو دېره पारा زبنګ او استاد تو د ټولو پزړونو کې دا الله د عذابونو اغیرا راشی او الله د راولي د الله رب العزت عذاب د جهنم عذاب دا قبر عذاب دا عذابون حق دي او دا عذابون بد اچاد پاری کد دا قبر عذاب دے او کد آخرت عذاب دے دا عذابون دا دا کافرانو دا مشرکانو د بدعتانو د پر الله رب ال عزت پیر کړی دي لکه سوره بقره اولهتی पारा آیت نمبر 24 نمبر آیت دی هلته لارهول رب فرماي فلم تقلو والن تقلو ف تقون نار لتي وقوهنن نسو وال حجاره ت الله فرمي فر تقون نار لتي ې کوي دغ ور نه داری خوشاد انسانان دی او ګټی دی نو انسانان کو کافرانون دی او مسلمانانم دی نو ور پسی وی اودت للکافرین داور دا عذاب الله تیار کړې دې د پارا دا کافرانو او موږ په دعای قنوت کې موې ان عذاب کا دل کفار ملحق بشک ا عذاب کافرانو ته رسیدن کې دے دالا رب العزت دا عذاب کوم استاګانی کما زابونه چې الله ور قبر کې ور او د شانتۍ اخرت کې ور کوي هغه ډېر خطرناک عذابونه دي چې قرآنی کریم کې او په احادیث کې دا غي تفصیل موجود دي منکی په دې منځ کې وایو ان عذاب کا بالکفار ملیک بشک عذاب تا کافرانو تر رسیدون کې ده دا صرف د الفاظ ویل نه دی بلکې د کم کارونو د وجنه کہ عذاب سڑے مستحق جوڑی گی دا آغا کارون نظان ساتل پکار دی کہ آغا کارونہ دا کفر دی دا شرک دی او دا بیدت دی ان عذاب کا بیشک عذاب سا بالکفار ملحق کافران و ترسیدون کے دنو نمون قموز کی دعوائیو چیاللہ زبا دغه کارون نه ځان ساتم او د خلق نو ځه بایکاټ کوم ولی هم بځغت وايي خونود کې منغوې و ناخلو و و من مېفجرو و ناخلو او موږ جدا کیګو و نترکو او موږ پریدو من هر اسوق یف جروک تصانا فرمانی کئ تے کنا د الفاظ او سیمنګ داوی نو منبا ددغ ناراو او کارون نه دد الله رب العزت نه فرمانی نه به هم ځان تو او ددات خلکو نه بم ځان تا دو جګد الله نه فرمانی ولی ګمنګ د ذاتي خلکو سره مرګي تیار کو د ذاتي مشرکانو او د بتيان سره تعلق تاسو دا ني سره غم خادی دي کو اغي ته اعلان کو اغي ته ناسپاس ته کو نو مونږ چې په دې کې کوم الفاظ وایو چې ان عذاب کا بالکفار ملحق بېشکه عذاب تاع کاکرانو تر رسیدن کې دی میاد لره دا عذاب بتاتم درور وتی چه ترې ته د الله جنا فرمان سره ناس ته باسته کې هوه بتاو زوی دا الله رب العزت دنا فرمانې د و جرم سره دی د الله رب العزت د عذاب مستحق ګرځي او دا الله رب العزت چې کم نافرمان خلک دي داږي سره د دا ناس ته پاس دي او جنم سره دی د الله د عذاب مستحق ګرځي لکه دوله سمه سپارا او سوره تهود دوله سمه سپارا سوره تهود آیت نمبر 113 نمبر دو سو بارهبل الله سو و وله سرکن له نه زلهمون واللا سرکنو میلاان م کوئ یا خلکو تام ولا تررکو ل نه ظلهمون میلاان م کوئ مجو کاږي تعلق مساته اخلق سرت غله موچه ظالمان دي دالا رب عزت په دين کې ظلم کې زياتې کړي کی شرک او بدعت کړي بدعتي ظالمی کوي بدعتي ډېر غټ ظاليمي جګس کوي زیاتې کوي په بدعت بدعت روباسي نلا وي ولا تر كنو ال الى الذين ظلموا ميلان م کوي اخلق کو تج ظالمان دي ولې کچې غته تا میلانوکو هغی سره دی نسته پسته وکم د غې سره د تعلو کو ساو فته مته کومونار ور بته در ورسېږي تا ته بهور در او تا په مو کې وي ان نه عذابه کا بلکو یا الله زما د ایمان دی چې ستا عذا په کاافرانو خلکو لذا کافروں سره تعلق न जाती مشرکان سره বেদतियानु سره تعلق न जाती कने दाउर बतात दरवरती कमूर जिता मुसखत मऊ ताहुए ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ते तरजुमा दा وقنا او بچ کی منگا عذاب النار दा عذاب दा और د کم اور نچتا پانا وختیدا اغه اور نه به ته علا بچیږي چې دا کم اسباب الله ذکر کړی دي اغه اسباب په استعمال نه علا به ته دا اور نه بچیږي کی شوغنا نچتا ددا څخه خلکو سره ناس پات هي چې هغه د الله د عذاب مستحق دی او تاسو سره تعلق جوړ کوو تاسو هم اور درورتی وتمستکم النار ومالله کو مندون لا من او لیا ثم ملاتون سرون او ن سو دپه دا لا نهوا سووک دوست او ن بهڅوک ستاسو دا دو کیم طبق سو سبق مما بانده جمعی و بیان کی دمونده ترجمه سبق دی ان عذابَ کام روائه ده اِنَّ عذابَ کام بے شک عذابتا بالکفار ملحق کافرانو ترسیدن کے ده دمونده کمونده که وائیو دعای قنوط کی دست ہوائیگا نا دعای قنوط چی ختمی کی پا آخر کی منگوائیو نن زمونګه مونږ د ترجمې بالکل آخري سبق دی ان عذاب کا بشک عذاب تا بالکفار ملک کافرانو ترتیدن کې ده دموږ په بوس کې وایو اسنه ترڅو ساده کارو راځي تر خبر نه وي په موس کې خوتوي چې الله زموږه ایمان ده ستاتې کوم عذاب ده کاغذ قبر عذاب دی کاغذ اخرت عذاب دی ابرسی کی کافرانو تا لیکن تا خپل ځان تکا پورته وګرا اصل ترتځه زدا غذاب مستحق ونم ته روانه وله ها ها ان عذاب کا بیشک عذاب تا بالکفار ملک کافرانو ترسیدن کې ده ود کافرانو کا ورنه سو راضی چې د قران نه دپوزګوله ولې په مسکه قوم وایو چې الله ستاسو عذاب چا تر سیدون کې ده کافرانو تر سیدون کې ده آی د دې کافرانو کار سو وو دی نو قران د الله د کتاب نه په تاسوګو چې اې دا الله کتابه په ته وایا سورته حامیم استجدا نا اللہ عذاب پتر ناج لیکن نده سیرشیوی سبق کی منگا پدی بانی خبره کردی و نن پدی خبر دا چی دا اللہ عذاب با کافرانو ترسیه گی ود دا کافرانو کار سو اگوی بیچل کو نو قرآنو ای شپگشتما سلیرشتما سی پارا چوبیسو پارا سورت حامیم سجده صفحہ نمبر چار سو باتیس آیت نمبر دی چھپ دیل شپکشتم وقال اللذین کفرو ویا کسان کفرو چی کافران دی لا تسمعو لحاظ القرآن دی قرآن ته محق دائیں منکو مستوائیو که نا کیا اللہ سا عذاب بچت رسی کی کافرانو بیجل کهو قرآن نبی خلق مانا کهو کافر کو رسکری نہیں دونکو خیال کې داري چې د کافر بچو ته غوټه لکې یا بچو تښکریب سر کې فکر راختی دا د ترشن دي انساني او کارونه داسي چې د الله د مرز نه خلاف ني یا الله پموس کی منغوایو او دعای قنوت کی منغوایو ان عذاب کا وای ان عذاب کا یقینا عذاب تا بالکفار ملحق کاافو ته سیدون کې دی اوس کاثرانو ته عذاب رسیدون کې د کاكثيرانو ته عذاب میلاږي د کهاعذا به میلاږي اخرت عذاب به میلاوږي جانم چې به سو هغې چې چل کوو دلهوي راې چې د کار د ته وم وقال الذي نهکه په رویا کسان ک فرو چې کاافران لا س معې حاضل خورآ کله چې قرآ ویل کېږ نو قرآ ته وګ مک دهآ نه خلک مع نه کوي تاته روانو کارتو <تصفح> قران نه خلق منا کوي د قران د درس نه خلق منا کوي د قران د ترجمه نه خلق منا کوي چې قران لمزه د قران درس لمزه د قران ترجمه لمزه والغو فيه او د قران په مقابله کې شور کوا شور کوا تقریبا زمنګا 3 زمنګ شپږ ده ظنگا کاری خالص دب دادی دانی باکور کی ضدر کم بیٹک کی مگنات کی او درشه مشعلان بابا گان بکی می و سر مدرسی علاقان بکی می اوکور چیدے پکور کی زنانه ناستی ظنگا مدرسی لگا وادا گنتا کی دین امنگا 10 سال تشوروگو وہ زنانت او سردهی جا کول گٹ گٹ گیره دا کولی سپنٹوپی با سرکڑی اږي په ژوند له ابا زاغه په خټه باندې راډر راغې دا ولي په دې قران د قران د حضرت په کور کې کی نو نور څه ته و نه شو چې کله ما در شروع کونه په زورورورې خبرې شروع کړ او زغې شور کی ما شو مې راغست زغست راخه په زور او په چغ چغلې کېږي د کور بهار وروت دا دې لپاره چې دیو ما ته و چې او هغه به تر شور شوروکم وای ما به شوروکم درته باندې تمه څه وای کنا تلې یا وځه ن یاد نه رہی د کافر وکري نه الله د کافر نه خمغه ته خو قودلي دا چې د کافر نه خدا ده دا چې به د قران نه خلق من کي د بشور زوګ جوړي والغو فيه کله چې الله وی قران ویلې کې ان د کافر نه خدا دا چې به تو غوغ نهږي والغو فيه غوغابې غوغابې نه شور شغب ته که کنه شور به کې زوګ به کې الله غبرول غې شور کوئ په دییکله وي هغه کاافیران خلکو ته وي خورآ ماورئلهله کوم تغلیوندې د پااره چې تازهو غاالې به شي وال خواغ نه که نه او خو به خدای خکم زوره کوي او خپل خیال کغ ووي چې به غالب شم ز شور کوم ز کوم کومخورآ درت به ختم شي کوروالهته وي یره درس کیږو ز ویناو خبردار ګورې درس نه لاړه نشي قرآن یې تکلا په کاردا د بیوٹی پارلر نه منه کی د بازار ته دلو نه منه کی زنانې به اجازه د خوند به اجازه بار یو یوکرا بل کر دی داګې نه منه کی کنه داګې نه نه منه کی او د پر هو مم مک مد من نکئی او اللہ من تلا کا کو اللہ قران نہ منکہ ان کی خلق تفافت والا اللہ لگا اللہ رفط والا اللہ لگا لی دکہ اللہ وی رہی وقال الذين كفروا کفر مان صدا وقال الذين كفروا ويا كسان لا تسمعوا لهذا القران دی قران تا گو مے گدین دی قران تا گو ما هر ته ته غکږد غیبتونو ته قسوو ته کایانو ته هغې ته غېږد که ملا په ممبر باې ناستې خلکوو ته قیسې وي او بونه خلکو ته بایدوي د دروغو قیسې وي خله کو شو کوي په چې قرآ او د جممات تهمانزهله بذا ولی د جممات کچل دی ځکه چې دی قرآآ لاس مایاعازل قرآ وقميك ده ده قرآن تا والغو فيه شعور كوي غوغا كوي فدهكي لعلكم تغلبون ده ده فارجتا سو غالب شئ نا اللاوی فلنو زيخن الذين كفروا الله اللاوی کم خلق شدا كار كي قرآن خلق منا كينا اللاوی ده غي فلنو زيخن الذين قرآن فلن لگه فلنو زيخن الذين كفروا خامخا بوسقی الله کافرانو تا عذابا شدیدا سق عذاب الله اللہ ورکی ولا نجزی انهم او خامخا بطیل سزا ورکی اسواللذی دیر ناکارا کانو یعملون چی دیبا کمکارو نکول دیبا چی کمکارو نکول اللہ ویزبو علا خطرناکا تزا ورکم خطرناک عذاب بولا ورکم منگ پا موسکی وی کنا سبق پهقیات سائ سبق سو ان نه عذابه کا بلکو فارې م ان نه عذابه کا ب شکه ذاابسه بلکو فارې م د کې دی د کاافران سووک دي الله و راې چې کاافان د تو وقعیم کاافران خلک دي چې د فران نه خلک من کوي فران نه خلک نه پرې دي نه په خپله ځې او نور من کوې الله او بیا وی ذالک جزاء عدا الا النار الله وی دا سزا دا الله د دشمنانو دا الله د دشمنانو سزا النار سزا اور لهم فیها دارلقل دی په دې اور کیه همیشه میشئ چې میشا دا قران نے خلک منا کول غیبه همیشه میشئ اور کی ان دا بدنده بما دا, دا غثه کارونو بیا ایت نه یجدون دا کارونو دا کارونو چې دیبا د الله د آیاتونو انکار کوو اوس به دیوي چې الله دا خو زموږ د مشران مونږ ته داسې خبرې کولې و داسې خونې مونږ ته قولي وې څنګه مولیان وبوي چې قران نمازې ولیاړو صاحبانو بهي قران درس لمه زي د پتاغې کې به دي او ارمانو کې یو आवाज به وو کی وقال الذين كفروا او به یا خلق چې کفرو کافيران دي ربنا ايرب زمنګا تو ان به وو کی ارينا الذين او خایا منتا خلق ازلانا چې مونږه ګمراه کډيو یا لمنتا خلق خوای چې مونږه ګمراه کډيو مونږه د قران نه لری ساتل یو داو کم خلک وای دا و هغه خلک وای چې داغي مولا ممبر باندې با بده با مهرب شل شل کال تیر کړی د امامتۍ سلوي سلوي کال امام امام پاتې شوی خپل خلکو ته قران نه خوذلئ د مقتدیانو د خپل د معلی د خلکو فکر یې نه کړل چې دا الله د عذاب نه بچ شي دې ته قران نه خبر شي د صحیح عقیدینو خبر شي سهی عمل نه قبر چیه. آغا مقتدیان به پورست در قامت لا سوچد کی. تو وادی خبرتم غده. انشاءاللہ زده دا خبره دالالا رب العزت پکور که پده ممبر بانده کولشم انشاءاللہ که ما دالالا رب العزت دا کتاب تروس پوری بیان کڑه دیو ترسو پوری چی تا اخیری سلگی بیانو بیانیو بیانیو بیانیو بیانیو بیانیو بیانیو بیانیو بیانیو اغه مولیان يروی دې دې مولانو مخالفت کړي زه دا مولا مخالفت کوم چې اغه خپلې ذموري نه ادا کړي دې مولا ځان په پټکی مولا کړلې پټکی څوک مولا کیږي نو پټکی ته ډळे مولا کیږي نو د افغانستان خلق به دې پاکستان کې کی پاتې کیږي هغه خو کولا غټ پټکي والے وي ولي داغه دمل کېو دستور دې پټکی باندې تړې نمولاکېږي داردرکې مازه خبروګلا مولا دو پیازا پلار روانو پټکې غټ په سر کړو پټکې والو زړې ته د مسلې ته پوسټ وکړه چې داګه دی شاکلو سترته وګم چې ته مولا به نو یاوې دی وم سري ته پوسټ نه کوم هې مال نه راضي اوله اوستا چېته دومره غټ پټکې والی دی تا نه را او پټکې را دغه په سره کې ووایه دا پټکې او ماته ته په سر کوو که نه کته پټکې په و سړی مولا کېږي ما تاته په سر کوو زمونږ د معشرې حاللی چې په سر کوي دا مب دی دا و غټ عاالم دی نه غټ عااللی باغې چغ غټ کتاب نه خبري دا خبره مي غلطه غټ کتاب دي که نه ده قران لوی کتاب ده ده قران نو لوی کتاب شته په دنیا کې بل لوی کتاب د دینه باندې نشتی غټ عالم هغه به یی ته هغه مخ ته د الله کتابه خلکو ته قران وای د غټ کتاب لا بیان کای د غټ کتاب درس کای د غټ مولا ده اجی قران نهي دا الله کتاب نهي نکاګه ډیره غټ شمله والی اذوم راګه شمله ده چې هغه کته ځان پشه راکا پدی باندې سب بولا کیږي نو دا ماستر وی کنه وی دا مولیان دا د انبیو واره ساندي اور اې دلی مزه خبره دا عالمان او دا مولیان د انبیو سدي وارث ته وي چا ته کی میراث میلاو شی د خبرته خغور تر و کی دی دا, دا میراث چې چاته مېلا او شاله کوي دا د خپل پلار وارث دی. پسر وللا اسکی دی وېدا پلار نه با دي و څوارث دی. دا ځامن دا خپل پلار وارثان دی. لوین کې سره شي چې د سشي وارسان دی. د مال د جهاد د کور د څه ده کنا؟ د څه ده کنا؟ جواب را کوئ چې خطا کې کوم پیرا توای. هره تاسو نوبه فاتع اخلمه بایدا څळे دالک دالک دالک دالک ضرور بنځه نه کانچ دي دا د پلار وارسان دي دی. فورن دین کې راشي د سشي وارسان دي تمام وارسان دي لار نه چې په میراث کې صفات شي دي داغي وارسان څوب دي د ځامنې دي دغه کنا وو چې دا ټکه دی. راشي دا عالمان او داموان د دجا واریستان دي دابیو د پیغمبران وارستان دي دارهته وایي د امبیو نهصورورو پ پات نو اسلام نه ول لکه زرحمه پاتې شو وستا په ینې هم راره دا عالمان دا مولیان د همبیو وارستان دي خامه د غنه بس پاتې شو ي که نه او د دا اوان ناسې کېدي شي دته پهې سفررقه میلا دایر خبر چی اغیطا با انبیاء دایره خبره دی چې اغه تا وارثان ویل کې نو وارث هغه چاته ویل کې چې هغه ته به میراث کيسنه تا عام څه وارث نه ویل کې کنا یته د خیال کوی انبیاء چې کوم د دنیا نه تللی دي په دې وخت په دې وخت کې په دنیا کې په وخت په مقدس مکه په دې موجوده وخت کې علیمان دا د انبیاء سړي وارثان دي ځین کي فورن را ذکره دا امبیاونو کوڅه پاتشي نو نبي له اسلام نو کوڅه پاتشي نو پیغمبرانو څه پاتشي نو څه شي و راتاندی نو, نو هر پیغمبر لا الله رب العزت په هر دور کې هر زمانه کې چې کم پیغمبر الله را جلده ناغله به آسماني کتاب راولېګو هغه پیغمبر له ستره ولېګو ثمان کتاب به دغه سره نازل شو نو کم پیغمبران غمبران د دنیا نه تلل نه هر پغمبر به بیاغ کتابسمبالهوو په هر پیغمبر غمبر کتاب نازل شو د جدا جو دنیا ته تقریبا ایک سو دو کتابونه نازل شو دي هر پغمبر بهغ کتاب بیا بعضې پیغمبران دا داې دي چېغ یو پیغمبر ته یو کتاب نازل شو نو بل پې غمبر با به بیا معقبه ب بازي پیغمبران دا چې هغه ته ځان لا خاص هغه ته کتاب ورکړی شي ده لکه موسی سلام ده هغه نیم کتاب نازل شوی واخ خپل خبره تر اعظم ما تاسونه سوال کړهو تاسو کړهو وارث میراث کتاب مې لاو شي موسی السلام او سلام لالا رب العز کوم کتاب ورکړاو تورات بیا د موسی اسلام السلام نه بعد عیسی عليه السلام پورې ډېر پیغمبرانو هغه د قیاوت تورات بیان کړل بیا عیسی اسلام السلام راغې اته کوم کتاب مله و شو انجیل انجیل هغه بیان کو بیا نبی عليه السلام په اخر کې راغې نبی عليه السلام له چې الله کوم کتاب ور کوو چې څومره آسماني کتابونو دا ټول آسماني کتابونو نه چھوڑ او وداغي مجموعه وداغي خلاصا الله پاک په قران کې راځي مقاله په دې قران کې هم د تورات خبری دي هم په کې د زبور دي هم په کې د انجيل دي هم په کې د سوره آسماني کتابونه دا غټول مجموعه الله پکې راځي مقاله په قران کې راځي مقاله نبي عليه السلام چراغه دنیا ته اخیری نبي او اخیری کتابو هیڅ واصي النبي عليه الصلاة والسلام دنیا کی سمر داغت ژوندو زندګی واغته رکل واغته کو د نبی اسلام و سلام نه بعد بل کتاب داغله دی نه بل پیغمبر نه داغله دا بل پیغمبر مبارکې عقیده اساسه لا ختمه نبوت نه انکار دی ول د امبیاء او سلسله ختمه شې دا امبیاء او د سلسله ختمې نو ختمې دونه بعد بیا تر قیامت پورې بعالماني او د عالمانو مبارک مشهور ده درځ دی وزوره وای دا د انبیاو وارثان دي په دې ټکي ځان پوره کوي ل انبیاو وارثان دي دا عالمان د انبیاو نه په سینې پاتې شي وي نو تا یاد ساتي چې کله په دین کې دا راشي چې دا عالمان د انبیاو وارثان دي نو فورن تاسو لا دین کې دارا او سپه کار دي چې دا عالمان د قران وارثان دي دکه دا قران د ټولو انبیانو د کتابونو خلاصه لا پاک په دی کې چې کم عالم قران نه بیانې دا الله کتاب نه بیانې د انبیانو وارث نشي کېدې د انبیانو وارث نشي کېدې د انبیانو وارث وها غسو کی چې هغه سره په حقیقت کې میراث موجودي چې میراث چې چا سره موجود نه دی میراث وسره نشته او دې څنګه دابې تیزه زم بیا وسه ما دا داسې واره سان به په دنیا کې ډېر پیدا شي خبره پوه شو نو تا زين کې کېږي ځان خبر کئ مګ بالکل ځان دې نه خبرو دنیا نه ځان خبره ایک نمبر تیز دو نمبر تیز اعلی کوالټي ښه کوالټي درمیانه کوالټي دنیا تیزو په باره کې مګ ت ډېر تجربهي او د دین په باره کې مګ ځان دې سیکللی چې بالکل خیت دی ته چې ډاکترر لځې او په ځان خفه کېږي ډاکر لځې که نه کوشي دا کې چېاکترر نهلاړ شم خ لااج مووش او بیا د خده واینو کوشي کې چې خده وایي میلاوششي چې خشم او دا دینو خورآ دله کتاب تا مون تاې خوش شي کار کاري بیا ځان خبر کوي قفللت م خبره مستګ ولا طبق زموږ څو طبق لار اعظم ان عذابك بالكفار ملحق دا په موږ کې به دعای قنوت کې مونږ وایو ان عذابك یقینا عذابته بالكفار ملحق کافرانو ترزيدون کې دي یا لذي کافرانو چل کړل الله وي کافرانو کار داده قران کریم وي وقالا الذين كفروا وي کافرانو لا تسمعوا لهذا القران قران, قرآن تا غوږه مایک دی ول غو فيه شور کوي په دې کې غوغا کوي قران په مقابله کې راضي دل کم څړې قران په مقابله کې راضي دی مه مسلمان نه دی اگر چې هغه غریبو خبر نه دی نبی ل السلام ویلو په اخر وخت کې زمما په امت باندې په اخر وخت کې یو څړی ته بادام پټني چې زه مسلمان يم که زه کافر يم صاحب دا ته ووځو چې د نبی دا پته وسنګ لګي چې کله د قران ته کینی د الله کتاب ته کینی زه دا وپته وری او یار دا هو زمون مسلمانې په کما درجه کې ده یا شې یا نشې نو په موږ کې مونږو یو ان عذابک بالکفار ملحق یقینا عذابته کافرانو ترسیدون کې ده وڅ د کافیرانو چې کم کارونه دي چاګي ته به عذاب ملويږي قبر عذاب به ملويږي قبر عذاب اخرت عذاب دا حق دی بلکې کم سره چې مرشي دا چې چاغه عقیده خرابه ده مشرک ده بدعتي ده د قران کریم کی راځي چې دلته پکټ باندې پروتي پکټ پروتي اوقرآ و هز ریبونه وجو هم موتباره وم په دی مخ او په دیشاالله پرت سپیډې ورکي ی ریبونه وجووه مواتباره وم خبر ته د وړونه مخکې مخکې عبر لا وړیم نه دی او د وړونونه مکې مخکې پروت کټ او د عذاب عذا شو شو اوچونکې دا معامله د دا غبو ده ما اوته د پتن نه لږي دا مامینه دا غیب و ده لیکن امام ایمان په صادق الفقار دی او پنا وختل دی چې الله موږ دا عذاب نه وسات دي او کنا عذاب النار موږ وایو کنا نو پمنڅ کی چې ته وې ان عذابک بالکفار الهق پمنڅ ته ونخشه عذابک الا موږ صد عذاب نه یریګو ونخشه عذابک ته وې ونخشه عذابک او موږ صد عذاب نه یریګو په خلق وایو غیریګونو ګره کې یې راځي دا تې کار بدلاو عمل بدلته نهو عقیده بدلته نهوا د قران سره بدل سلوک نه کېدو دا الله د کتاب سره بدل ظلم او زیاتې نه کېدو او چونګې بے پروايي نشتی نه یاد لری ته خبرې مقصد می داو موږ چې کوم الفاظ کم کې منغوي پاکستان په هوګي مون خو اخې سبق دی لمون د ترجمه. او تقریبا دا په سور کالو کې مکمل شوه سلور کالو کې تقریبا دومره به په سور کالو کې د موننده تر جمه چې روزانه به په هرر جمه کې سبق به ماوي صبحبحانه کلله عمانو بیا پوره بایان بل جمع بیا و بیا هممد کا بیا غبانې پوره بایان پدې ترتیب باندې ما دا پورا خپل کوشش وکوم په لا غړا ځادم علم اغه موله چې هغه سره دا فکر نشتی اپ دې فکر کې چې بس خلک خوشاله پسته خوشحالي کې زباغه کوم لیکن زمو معاملات تل تبدل چاندې را مغو یو چې پسته الله خوشحاليږي اغه بکو عوام وی نه چرداسي مولاوي چې زمنګ د طبيت وي زمنګ د مرځي وي چې بس شاته انسان وي له بس څنګه خبره زمنګ د خوخې دي هغه بیانوله دا زم ما پلاست کې دی پلاس بس بث پدي خبره کوم بیا خلاصوم او ګلچایې کی ناراضي حواله دي ځان سره نوٹ کی آیت نمبر ځان سره ولې کی چې پارا نمبر ځان سره ولې کی او ترجمه دي بیا وګوري چکہ لو رزق قیامت اغا عوام اغا مقتدیان چاغی خپل مولا پابن کړه او دې خبرې چې ملي زدا دې خبره بکه او دې ځوانه کې سختي باندې کې دې خبره باندې کې دا بکه او دا باندې کې نو پر رزق قیامت الله وې ربنا غیبه سوال کې دعا بکه ربنا اے رب زمونگا ارنا الذین من تاغه خلقو قایا من تاغه مولیانو قایا ا ظلا انا چې مونږه ګمرا کړیو چې مونږه څه کړیو مینال جن و الان کاغذ پریانونو دی کده انسانانو دی یعنی ک په شایته نو کیدوه ک په انسانانو کیدی او چې چا مونږه ګمرا کړیو چې مونږ د قران نه لری ساتلیو چې مونږ ته حق خبره نه دکړي او مونږه ګمرا کړیو یا الله مون ته و ښایا الله مو په باغی څخه وای میدان دی ل سوو چوکئ چې ور د قیمتتي هغ سوال کې چې خلک راوللی چ منګ وای چې مونګ کوم را کړ وو مونږې د ق نه لري سااتل وو مونږکې ه خبره مبر باندې نه وکړي الله ووي هغې کو وئ هغې به ووي تحت جال یا الله را وی چې دلته مونږ پې پهبانې په وګدو په لو پی وګو منګ دغه سره کاروک دي چا کړی نه نجعلহুما تحت اقدامنا یا الله موږ ته لگاواله کی تقبل خپل عذاب ورکه لیکن اول موږ ته وااله کی او بیا وګور دي کم دي کی چخپلغه مولا عمومی د دې جریان به را لې دي دې جریان به را لې دي د ستره جمع کې دي زیات کله کی یو عالم خبره کوله هغه زیږي بشورو شورو کې راغلم دا یې دوی زم ماکه تښو خلک په قران ته نه کېناستل ما په یوه روزانه په بیان کې وی خلک په قران نه نه راتل زلالم او ما الله کې ګرځیدم یو کوروار مې ټکاو کپلار به روهو او کوذوی به روهو ته امام د غریوانو ونیو د غریوانو بابا څه څه کې غریوانو مني چې چې خو دې چېل می کړلې په چې د غریوان میله نیوله لک خبر تا وکیدا تاغه وچ وایا ابو یې چه څه چلوشو وې ما ورته چې دا غریوان میله ځکنیوله چې په جماعت کې زه قران ویم او تاسو راځین او ورځه قیامت ګوره زمګ غریوان تلاش نکي او ورځه قیامت ګوره چې زمګ غریوان تلاش وانه چې ما دا الله ته بداوې ل شم چې الله زه ګرځیدلم د خلکو غریوانون ته بلا سچوله ده چرته قران الله دې د پاره چې په قیامت کې زمګ غریوان تلاش او کومغه ماکه شروع وکړه نو قران مې ته وې د الله کتاب مې هر چانه چوي وای لا لازمي نه دا, دا. فرض نه دی چې بس دې جماعت کې به وېجو ته یې دا چانه چیم وې دا کوم ولا نه چیم وې تاخو قدا کوم چې صاده طبيعتي تا دا خوقي کې نه راغتا قران شروع وکړه هغه تا وې چېر زما عمر ختم دې بوډایم وین ګرم په دې عمر کې بچو ورو کوم دا یاد لره دا یاد لره چې دا الله تر اف نه دا لازم نه ده چې تبه په یو وخت کې دا لازم نه ده چې الله رب عزت دا ویل چې چا قران ختم کړي زه او سره ګورم الله وې څوک چې قران ته ناس نه وي دا چې زګړې نه دي ادي چې راځي یسوري قران شروع کو پڅې نه ګيره باندې ناګه ځبا کمزوري ده او دا قران اس کول شروع تا ساي سوااج بیا قاري اوورئ ی خپل بجتهور یا خپل کورتهورئ دا می نه ده چې قاري س را ځي ستا په بچوکې چاویللی زمونو کې چاویل دغ نه وایه خ نه خپل خاول نه دي وي خاولله نه وردي د خ نه وایي خ نه دي ودي شرم کونی دي و د کول په کار حال کې د کول په کار دي ح کې را یو سره مرشو د نورانی قایده وی یا د سبق وی یا د ناظر وی او د ده سبق په نیمه کې پاتم شو قاعده شو روکړی و اول مخاله ختم کړې نه اوس مرګ راغی قران نشو روکړل او سوره فاتحه لا ختم کړی نه و مرګ راغی আজি چې راځي چې کله دې مرشي د روح صح دایو عالم د چغې ته وی عالم به برزخ د دنیا او د اخرت په مس کې عالم ده ال دا ټول انسانانو دا روح نه راځم کیږي عالم عالم چې دا روح لاړ شي نو چونګې د قرآن زده کوو عالم برځخ کې الله پاک یو مدرسه مقرر کړی ده کم خلک چې قرآن ته پن نیمګړی سپات شي ځنا نه ده سره ده قرآن ته نیمګی پاتې شو ال ته الله معلم استاد مقرر کړی الله شپه د قرآن وغایا ته قرآن وخایا ولی دې دنیا نه راغه قرآن ته نیمه کې پاتې شو قرآن ته وخایا پهمن کې څومره زرګونه کار تیر شي چې کله ورځه قیامت شي هغه بابا غسبینګره یا غ مشر زنانه هر اپاسی اځمانه وای نګوریا نه و غټول ګوري چې داخد عالمانو په صف کې ولاړل ته ووڅ کې بابا طالق نوراني قاعده نظرتله طالق غالیب تاسو نه درتل اتنند عالمانو په صف کې ولاړل هغه بس دا خبره د ډیره د بردست اوکله دا چې کارو چې کله زماړو شوما عالم به زغ کې الله پاک مال استاد مقرر کړو او ما قران وی وی وی, وی تردی پور چې قیامت راغې ز عالیم منن ظالمان اترو دوه ولادي لازمینه چې اوسړه دیو چې ماته یادې نو او ذ یو آیت نشم یادولې دې دې زکای دا اوري حدیث مبارک په دې باندې خبره خلاصوم نبی اسلام حدیث مبارک دې وې په قران ایز د کونو کې دنیا د امتحانات کې کنا وې دا الله سم امتحان دی دا نه هم امتحان دی دا سم امتحان دی او د قران چې کم امتحان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وې وې د قران طالب العلم دا فیل نه نا دی کم څه کم ناره نه چې قران زکې او دنه نو ور دي یادې کې وته نو نبی له سلام فرمایي صحابو ته وې له هو اجران دا د اجر دی دغه لپاره دغه لپاره ډبل اجر دی عام طالب ته سل نمبر ملوېږي نو دله 200 نمبر به کار دی دا ولي دزکه چې د خپل کوشش کیه मेहनत کی خویا دی کې وتا نو پیغمبر وی دی پاس ته د فیل ا موږ خپل ځان خپل تل کړل پیغمبر وی دی چې پاس ته کتل نظر دی بیا موایا کتل نظر دی بیاو آیا بیاو آیا بیاو آیا او پدغه حال کې تا ته دا حدیث ما ورنابل ور ځان ته درک کی وی ګلشان غازی کې هم در شروعې ده دو پنتالتر دو دره تفسیر الله دې قبول کړي او الله دې توفيق راکړي نو سپینګیره بابا چې ګرځې دې هم تم نشي هغه اراده وکړه چې به قرآن شروع وکم کور کې به د خپل لور نه قرآن شروع وکم تفسیر د قرآن شروع کوي کله بغیر د قرآن نه د دنیا نه روښته کیږي سمره خلک په دې محل کې مشرانو لاړو رخص بغیر د قران نه لاړو خپل بچو نه شورو کوي یو یو ټکه وای یو یو هر کوای یو یو آیت وای او شورو کوي اے سمره مزبقه کوي چې کله ورځ قیامتي حدیث کې راځي چې کم انسان مړ شي کم حالت کې د تمرګ راغې باقې حالت کې د قبر نه راپاسي مدام خو کنه چې کله ورځ د قیامتی او ته د قبر نه راپاسي استاپراتي قرآني او خو هم د کانادا د احادیث نبی له سلام چې کم انسان په کم حال کې مړ شو یو څرળે دي په حالت د جنا کې مړ شو ددا ټول بدن باندې به شرم گاوه نه تندې باندې چې ټول بدن باندې شرم گاوه نه ډډه کی او داګې نه به وینې ځي به وي یو څرળે دي سکه سټخور دي دې چې د قبر نه را د قرآ وي چې د د خبر نه چې راپسی دی به داسې فې لکه وانې یو سړی دی هغه په دنیایا کې کاروبار کې لیکن فراټ کوې دوکه کوي دی چې د خبر نه راپې د د به شابان دی یو جډه لې درري په د شابان دی به یو جنډ لې ټول خلک پیژې چې دا دو کمار دی یو سړی د حرام خور دی دی چې د ق نه راپسي د د د خولی نه د د د فې د د د غګونونه ولینا وذنا او د غوګونو اور لمبي برو دي ټول خرج به تيږي چې دا آرام خور دي دا که شان تي او نړۍ ده غله کلا کوي دغه په دنیا کې سپ پټ کړي رہی هغه به فشار راغتي دکحديث کې راځي نبی عليه السلام وین مثال یې چې چا غوا پټ کړي چا وو پټ کړي له پورز د قیامت با غل او په شار هغه ست یا اوخ په بلاره کې چې غي بوي ټول دنیا لږې نه چې دا غل لې په دنیا کې اخلاقا نه کولې لیکن چې کم ثړی ته مرق وقران راغې اجده د قبر نه راپاسي ورته پلاستی قرآني وقمدا دا قران و رالو الله دې موږ ټول له توفيق راکې او اخر دور الحمدلله رب العالمین